صورتي منتہنہ کې زجر ذم منانو ته د موالات کافرونو چاغي سره محبت مسا ته مداري علتونه بیان کچولې او د ابراهيم عليه السلام حالت د دلیل په شکل او بیا کې تقسیم د خلقو دوه قسمه کافرانو صداسي چې سره محبت چاهيز دي او صداسي چې نه آیا درې قاعده وو ذکر کړي نبوي اسلام حدیبيه کې صلح حق لري او کافرانو سره مکهوالو سره هغه کاله غي پابندیو کړا به ما تکړه نبوي اسلام تیارې کاو حمله مکه معززه باندې ن یو صحابي خطو لیکل یو زنانه په ذریعه مکی معظمه ته چې د معاملہ او حال ال تک محبوس شي دا غنبي رسول الله خبر شو صحابه ویل غل دا غي زنانه خطر واغسته په لار کې ودایا تونه نازل شو سورې منتحنه يا ايها الذين امنوا ايمان وله لا تتخذوا اعدوكم واعدوكم اوليا من سيتاسو اغا فران چې زمادو دشمنان دي او تاسو دشمنان دي ازو علتشو چې زمامو دشمنان دي او تاسو نو بیاولو اوسره ولې دوستي کوي تلقونيلم بالمعدتين تا سلوان دی کوئی تخپل طرف نا دوستی وقت کفرو بی ما جاکم من الحق دا بلا علت اوحال داده چه اغی کفر کرده دی پاغ دین بانده چراغله تا استا حق ده بلا علت او یخرجون الرسول و ایاکم اغی سطل ده او تاسو ملماکی معززین او سوجین انتم منو بالله ربکم نورس غنا او تاسو ایمان راوله پالا باندې چې رب تاسو دې ان کنتم فَرَیتم جہاداً فی سبیلی ک چې تاسو وتیه دماکی نه مدینه ته د پاره د جہاد او زما بلار کې ابتغ امر اځه 파را تدا به درځه زمان نذير سره محبت مګا وېدا او سره دي تو سرو نيلهم بالمودتي تاسو پټ لګي دي تا پیغام د محبت او د دوسته وانا اعلم بما خفيت و ما و و و وما علنتم او الله يزکو خفوي غم عبرما داغه سنا چې تاسو سپورټ کړی دي او تاسو ښکار کړی دي امای افعلوا منکم هغه څوک چې دا کار کوي په تاسو کې پښته دي نه فقذل سوا السبيل یقینا دې گمراه شي د سویل اړینم بل علت ان اسقفوکم فتدي کافرانو لاس برشه پ تاسو یکونو لکم آداءن نشیب دیستاس و دشمنان و یبسطو ایلیکم ایدیهم او دی روگ دیتاس تا لاسوند زرر رو جبیم بیسو اید بده و ودو دا او دی دار مانده جتاس هم کافران شئیم لن تنفاكم ارحامكم ولا اولادكم هرگز پیدا نشي در کول تاسو لرا دا اخپل والی ستاسو اندا اولاد ستاسو چغیس ستاسو نپدین کی جدائی یوم القیامت پر د دا قیامت یفصلو بینکم اللہ فیصلو کی میان کیا و جدائی راولی کلا یما تعملو نبثیر الله استاسو په ټولو کارونو باندې لیدونکې ده دلیل د ابراهیم علی السلام نه د پردې استقامت قدکانت لکم اسوته حسنه یقینا اشتد استاسو د پارا یو طریقه ډیره ښهسته یو تابیداری ډیره ښهسته فی ابراهیم والذین معههم واقعت ابراہیم علیہ السلام کې اور کسان چې د سره مرګ لريو از قالو لقومهم کله چې وي د خپل قوم ته انا براءه منکم ومم ما تعبودون من دون الا چمون خو بيزاري هم استادو د هغه معبودان نه چې تاسو عبادت کوی بغیر د الله نه کفرنا بكم م موږ تاسو نن نفرت کولایم او تاسو د دین او بادا بیننا او بینکم العداوات او ښکار شه دي زمونږ اوستاسو په میان کې دښمنی او بغض او ترپګنی ابدا همیشه خبره زمونږ اوستاسو با روغوش حتی تؤمنو بالله وحده ترغه پورې جتا سیمان راولای پالا باندې په پا توحید سره الا قوله ابراهيم الابهیم مگر صاحبدار نشته دی ابراهيم عليه السلام پدې قول دغه کې خپل بلار ته لا استغفرنا لكه چې خامخاو استاده پاره بخنه واړم وما ملک لكه من الله من شيء او نیم الیکستا د پارا تل لا طرف نه د هیڅ چی ابي دعاء کو لا تصبّت پارا ربنا يرب زمونږه عليك توکلنا خاص پتابان یمږه اعتماد کړه وی لیک او تاسو مږه رجو کو بهر حالت کې وس الیک المسير او خاص تا ته مونږ دی قیامت کې ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا اے رب زمونږه موږرزه مونږ لرا کمزوري او ملامتہ دې کافرانو په مقابله کې زه په کفر کلک شي چې وګوره په باطل وکنه واغفر لنا ربنا او واخنا او کوم تایر ابو زمونګه الحکیم بشکته زوراور ذات ی او حکمت والی لقد کان لکم فیهم اسوۃ حسنه یقینا اشتد استاس د پاره مؤمنانو بدی ابراهیم السلام او د پمර්ගرو کی یو نمونہ دی لیمان کان ارجو اللہ ولیوم الاخرہ فداغ چاہ دو پارا چیغی امیت ساتی دا اللہنا دا رحمت او درود دا آخرتو امیتو اللہ او سوک چینکار او مخڑی دا اللہنا و دا آخرتنا فین اللہ هو الغنی الحمید نبیشک اللہ آغا بی نیازہ دے استایل شویم عساله ان یجعلا بینکم و بین اللذین عادیتم منهم مودة زردا چې الله بدا سیوکی چې وګرزي په من او من اندای کسانو کی چې تاسو غوی سره دوشمنی کوي نو سبا وګرزي محبت او دوستی والله قدیر الله قادر دی پار سبان دی الله غفور رحیم الله بخشش کو ان کریم مہربان لا ينهاكم الله عن الذين نمنكی اللہ تعالی راہ دغ کو سان لم یقاتلوکم فی الدین چې نری تاسو سره جنگی په دین کې ولم یخرجوکم من زیارکم او نو باسی او شلی تاسو له د خپل قدی ان تبروهم کدی سره احسان کوه مجائز ده وتقسیتو اليهم او دي سره انصاف کوه ان الله يحب المقسطين بیشک الله محبت کی دي انصاف کوونکو سره انما اناکم الله بیشک الله منقي تاسلرا ان الذين داغ کسانونا قاتلوکم فی الدین چری جنگ کی تاسو سره پدین کی واخراجو کوم من زیار کوم او باسي تاسو لره او شلی تاسو لره د خپل کورونو نه وزهارو علاه اخراج کوم او کنه شلی نمदत کويه خلکو سره سازو په شړلوباندي منیکیم د سنا ان تاولهم چې دې سره دوستي و نه کوي او ت اغچ چېدي سره دوستتيو محبت کو پهلا کو هم مضوالیمون د قسانزاالماندي یو قانون یا یولله نه عامو ایمان والله اضاج کومل مومنتو کله چې را شي چاستا مومنانې ځنانا د م نهمههااجرات چې حجرت کوون ک مدیته فمتهنو هو دې امتحان واخلې الله اعلم بی ایمانهن الله خو خبر دي د دې د ایمان نن چې دې منشته پزرونو کې وکنه تاسو نه خبر فین علمت موهناتن کته پوښوې په دې باندې په غالب ګمان سره چې دا مؤمنان دي لا ترجعوهن الى الكفار واپس مو پشکوي دي لرا کافرانو ته لا هن حل لهم ندا زنانہ حلال دي داغيز پارا تکدي دا مومنان شيو او کافران دي ولا هم يحلون لهن او نا کافرن حلال دی دا دی دا پاراً وَاَتُهُمَا اَنفَقُوا اور کئ دزی واخوندانو تاغه خرجی غمو هر چيږي په خرج کړي او ته واپسولېګ بولا جنع علیکم بیا نشته ګونا په تاسو باندې انتن کی ھو ھن کتا سودی لرا پني کا سره اخله اذا تتو کله چې ورکړي تاسو دې دراره ما هرونه د دې نوې نکاح و دې سره کاوه ولا تم سکو به اسم الکوافری او مسات یذ درا وقنوم ناموس د کافرانو خذو هغه نکاح د کافرانو نه معتبر ها ختم دې اوس به سره نوې نکاح کوي واسالو مان فقطم او تاسو هم تاسو سکول شئ مطالعه کول شئ دا خرچی چې تاسو کړی وليسالو ما انفقو او دا کفران متالبه کول شي دا مال او مہر چې هغه په خرچه کړی وی دوه ذالکم حکم الله اذا الله حکم په دې کې سار نشتا يحكم بينكم فيصل كه استادو بمینز کوي والله علیم حکیم الله پارسه پوی او ذی کی به حکمتی وزدا وزاحت کوي چې مسلمانانو وسنګ مطالبه کوي دا غینا وین فاتکم شیئ من ازواجکم ملل کفاره کچره لالشی چرته یوزنانه د دې حضور تاسو نه کافرانو ته لاله شي بیا مرتد شي مکی ته شي او تاسو له محروم ورکړی او هغه یې دلته واپس نظر کړي فعاقبتم او تاسو نه او حمله وکړه مال غنیمت حاصل شو او یا دا مطلب دی چدغه از زینعه خزر ali مدینې ته د هغه د خوندانو هغه مہر التمليږي د مسلمانانو لیور کوي چې د دې غتلې تاسو نمبر پر راغیم فاعت الذین انور کای هغه کسانو ته زهابت ازواجهم چې تلوي خزی داغي مکه ته ممثلمان پهکو مقدار چېغ پهڅمره خرج کو او لیا د ماې غنیمت نه وررک یو مع په ق کو د حملې معناشي او یاله د دغې کاافرانو هغه مار زیله ورک که چې د بدل خلاص شو له الذي او يري کې د الله غ زاتناانتون به مؤمن څه سبا باندې یقین کړی دی یا یو نبي یو پیغمبر پاک اجازه کلمو میناتو کله چې راشي تا مؤمنانه زو نه نه چيمان راوړي یو با یعنکا او کوي صرف پجب باندې چتبوټ الفاظ وے اغدادی علا الله یشرکنا بالله شیان چې دا خزی با شرک نه کوي د الله سره زره ولا یشرقنا اودی غلا نه کوي ولا یزنینا اودی با زنا نه کوي ولا یقتلنا اولادهن اودی با نقتل او خپل اولاد او چې په جاهلیت کې به قتلول ولا یاتینا به بهتان اودی با راتنه کوي غ درغ تهمتتونو یفترین نه و بين نه آدي هن نه وار جو نه چې د ځان نه جوړ کړيبلهڅکنو په ددي لا سخپې وو دځان نه جوړول دا پهمن د لاسنو د خپ ددي کې چې دا پهوای کوې پهله یاسی نه کفی معرو اوستا خلاف په په ه او سنت کې فبائعوهن ندیس ربیعاتو کا بذی طریقہ وستغفر لہن اللہ او بخنو غوارا دید پاردال لانا ان الله غفور الرحیم بے شک اللہ بخن کے مہربان دے یا ایواللذین آمنو لا تتولو قوما ایمان والو دوستی مکا وعدا سے قوم سره غضب الله عليهم چې الله په غضب کړی کافرانو دي قد يا من الاخرته اینه اومه د شوی دی د اخرت نه بیا جونذنه کما يا اصل کفارو څنګه چې نومه د شوی دی د جوندي کافران من اصحاب القبور دغ قبرونو والاونه چې بیا نه جونذ کی یو جو دمان یا کما اهل کفار او څنګه نومه د شوی دي کافران د قیامت نا کوم کافران من اصحاب القبور د قبرونو کې چې پراته دي اوی په خپل عقیده دا واجب ا ژوندون نشتا مدا ځکه کافرانو سره تعلق مې ساتي